Tak, já děkuji Arnoštovi Novákovi za popsání všech aspektů takzvaného nového ohrazování a o jeho příspěvek ke vztahu neoliberalismu a commons. Evidentně se posouváme od obecnějšího ke konkrétnímu, protože v danou chvíli by měla promluvit Michaela Pixová sociální geografka s tématem právě městské komons, které už naznačil Arnošt Nováka, tím se bude Míša věnovat samostatně. Tak, děkuji za slovo. Já budu, já budu teda v mnohem na Arnošta asi navážu, akorát to v podstatě budu mít všechno soustředěné přímo do toho prostoru města. Já tedy bych chtěla mluvit především o tom, jakým způsobem jsou kamens v rámci městského prostoru distribuovány a jakým způsobem vlastně lze těchto kamenz nebo způsobem, který ty kamens dávají lidem k dispozici, jak si ovládat a disciplinovat obyvatelstvo pro své vlastní zájmy. A dál bych se potom chtěla podívat na to, jakým způsobem vlastně můžou lidé se bránit tomu, aby s těmi comments bylo zacházeno tímto způsobem. Tak. Nebo jakým způsobem můžou vlastně si ty comments nárokovat pro sebe zpátky. Takže co jsou to vlastně teda ty, já mám tradičně powerpointovou prezentaci, takže doufám, že budu schopná o tom hovořit nějakým plynulým způsobem. Takže co jsou to vlastně ty městský kamens? V zásadě lze říct, že tedy městský kamens jsou jakékoliv druhy sdíleného prostoru, který se nachází právě v tom městě. Můžou to tedy být nějaké třeba nemovitosti, budovy, pozemky, veřejný prostor, instituce, ale také vlastně přístup ke zdrojům, které nám tyto prostory mohou zprostředkovat. Takže není to třeba jenom právě půda, ale může to být třeba právě i ta možnost někde bydlet, možnost vůbec někde provozovat nějakou svoji vlastní potřebu. To, že třeba potřebujete nějaký prostor, ne nutně kvůli tomu, abyste tam vypěstovali řetkvičku, ale abyste tam třeba mohli si rozložit nějaký stánek a něco tam třeba, já nevím, nabízet nebo předvádět nějaké své umění a podobně. Může to být třeba taky místo, kam se můžete dostat, abyste získali, nejme tomu třeba, vzdělání. Ale může to být třeba taky památky, které jsou nějakým odkazem na naší společnou minulost a ke kterým třeba my bychom chtěli mít přístup. A v dnešní době bývá často tendencí památky, tedy jak si privatizovat a vlastně lidem znemožňovat ten přístup. Ale k tomu to bych předbíhala. No, Jinak tedy v historii se vlastně druh a rozsah těch kamenc měnil, se i, měnila se v podstatě i definice kamenc a způsob, kterým ty kamenc můžeme využívat a rozhodovat o nich, co je, myslím si, právě asi takovým klíčovým prvkem toho mého příspěvku, že nejde jenom o to, co vlastně kamenc je a co není a jaký kamenc vůbec jakoby máme k dispozici, ale také jakým způsobem a do jaké míry o nich vůbec můžeme rozhodovat. Tak. Připadá mi dost často, že se ve vztahu ke Kamenz tak nějak vracíme k nějaký iluzorní minulosti, že si představujeme, že dřív to bylo jinak, že bylo všechno sdílené, a že třeba lidé zkrátka by měli nějakým způsobem vlastně znovu si říct o to, co jim kdysi dávno patřilo a k čemu měli přístup. Bohužel takový, takový systém, ve kterém lidé měli tedy větší přístup k obecně sdíleným statkům, se nacházel tedy v jakýchsi dávných dobách, kdy ještě nebyly tedy ty kamen ovládány různými státními režimy. V podstatě můžeme třeba, spousta lidí dneska právě vzpomíná na to, že během bývalého režimu bylo těch obecných statků a možnost vlastně přistupovat k těm nebo získávat nějaké obecní statky nebo obecně sdílený zdroje mnohem větší než, než dnes, ale je důležitý si uvědomit, že i za toho bývalého režimu, tedy za toho komunistického v podstatě byly ty s nějakým způsobem zneužívány k, nějaký, k nějakým mocenským tedy e, zájmům. A v podstatě i ten přístup k těm státkům byl do značné míry tedy určován nějakým režimem a nebyl, nebyl zdaleka tak svobodný, jak bychom si třeba představovali. No, takže tadyhle třeba mám, já tam vždycky mám taky jako v obrázky, tak já to vždycky tak nějak jako... E, Popíšu, že třeba v tom feudalismu, v podstatě, to je takové město, to feudální nebo to, to středověké město bývá dost často označováno za takový ten ideál toho města, kde ty lidé opravdu jako sdíleli ten veřejný prostor a mohli se na tom, já nevím, potkávali se třeba na náměstí na, na a tam byl nějaký trh a každý tam mohl si provozovat to, co chtěl, ale to zdaleka nebyla pravda, určitě by v takovém prostoru člověk nebyl až tak svobodný, jak si třeba dneska představujeme, a určitě by tam neměl tak obrovský možnosti, jak možná si milně myslíme. K tomu se ještě potom vrátím v souvislosti s teoriemi třeba Andrého Lefebvre, který dost často se právě obrací k tomu středověkému městu, jako k si ideálu městskosti. No, potom asi... No, nebo já radši ty obrázky nebudu zase tak detálně popisovat. To asi každý si představí. No, je zajímavé, že v podstatě to městské prostředí slouží jako jakýsi takový kulisy, které elity, které jsou u moci, anebo elity tedy ekonomické, mohou využívat jako nástroje k pacifikaci a k podmanění obyvatelstva, pardon, a e, velice úspěšná v tom byla třeba právě keynizijánská ekonomika, e, ke které taky vlastně dneska se dost často, e, jak si obracíme k, jako k si dávnému ideálu, že v té době e, tedy městský rozvoj byl opravdu řízen v zájmu obyvatelstva, protože ta v tomhle systému, v tomhle režimu e, byly zajišťovány všechny možné služby, v podstatě bylo k dispozici... E, Byly různé sociální jistoty, lidé měli spoustu, v podstatě žili v materiálním dostatku a je tedy důležité si uvědomit, že v podstatě tohleto nastavení nebo ten, to město, které fungovalo letím způsobem, tak byla v podstatě taková jakoby mašinérie, do které, která v zásadě ty lidi, zneužívala nebo využívala jako, jako tedy producenty a konzumenty, to znamená, že lidi vlastně byli pacifikováni tím dostatkem a tím materiálním blahobytem těmi sociálními jistotami a v zásadě se chovali jako takový ovečky, které na tom participovali a byli ochotní tedy redukovat tu svoji roli v této společnosti na ty producenty a zároveň konzumenty svých vlastních produktů dál se říct, že v podstatě velice podobný to bylo i v komunistických režimech, nicméně tam tedy ty prostředky, jak ty lidi pacifikovat, byly trošku, trošku omezené, takže ti lidé se časem zkrátka naštvali, že to město, ve kterém žijí, pro ně není až tak blahobytné, jak by si třeba představovali. No, No a v zásadě oba dva tyhle ty režimy nakonec skončily, protože elity v nich měly poměrně omezené možnosti bohatnout právě tím, že se ty obecné statky mnohem víc distribuovaly mezi, mezi lidi. No, potom tedy v podstatě už na přelomu 70. a 80. let se dostáváme do, do neoliberálního kapitalismu, kdy tady se zásadním způsobem mění model městského vládnutí. A to ať už model vládnutí tedy v podstatě, ať už z toho keynesiánského města nebo z toho komunistického města vlastně se přechází z manažerského a administračního modelu na model podnikatelství. To znamená, že městské vládnutí jež neplní funkci jakéhosi řídícího orgánu veřejného blaha a mnohem víc se začíná zaměřovat na městské podnikání a na mezi městskou konkurenci. Městský rozvoj najednou začíná mít úplně jiný, jinou podobu. V podstatě městský podobu toho města a to, jak se rozvíjí, určuje de facto tedy vláda neviditelné ruky trhu. Přičemž zde zásadní Roli. Hraje tedy důležitost investic do produktivního kapitálu a zesilující role urbanismu v kapitalistické produkci. V podstatě s tím, jak se přešlo, tím, jak docházelo k deindustrializaci, tak vlastně produkce nebo vytváření kapitalistické nadhodnoty již přestalo být záležitostí tedy nějaký tovární výroby, ale ta kapitalistická nadhodnota se vlastně začala vytvářet přímo v rámci městského prostoru. Teď se mi to tady trošičku rozkočilo, to se omlouvám. Tak já se, ještě to podívám do svých, původní, do svých původních papírů. No, takže tady vlastně vidíte takový obrázek, takový schéma, který by se dalo popsat jako tedy schéma takzvané kreativní destrukce, kdy tedy vlastně ve chvíli, kdy neustále něco stavíme, vytváříme, tak vytváříme tedy ekonomický růst, vzniká nám nějaká nadhodnota, Nicméně potom je opět potřeba to, co jsme vytvořili, zase znovu zničit, abychom zase znova mohli tedy, aby se ten cyklus neustále obnovoval. Co je taky zajímavý, právě třeba na tom investičním, nebo na, tě, na, na, na tom produktivním kapitálu v urbanismu, tak je, že vlastně náhle se nadhodnota velice často vytváří ne s pomocí nutně jenom nějakých materiálních věcí nebo jako s pomocí nějakého nově vytvářeného prostoru, ale tím, jakým způsobem s tím prostorem dál operujeme. To znamená, že vlastně my vytváříme zisk nebo nadhodnotu tím, že ten prostor třeba dál pronajímáme, že s ním spekulujeme, nebo že, že ho dál prodáváme tedy za víc a víc peněz, nebo že vlastně vytváříme různé finanční produkty, kde tedy vznikají různé fiktivní částky peněz, který, si, který vlastně se točí v, tom, v té ekonomice a vlastně v tom obchodu, tedy s tím, s tím prostorem. No takže v zásadě jako by se dalo říct, že v dnešní době ty města, ve kterých my žijeme, tak jsou prostorem který je, se uspůsobuje téměř zcela potřebám velkých korporací. A v zásadě tedy dochází k značnému úbytku commons, protože ty korporace potřebují co nejvíc prostoru zabrat pro, pro ty svoje účely, pro ten jejich druh obchodování s tím městským prostorem. No, tak to už jsem tady říkala, že tady kapitalismus ovládá produkci prostoru díky své schopnosti vytvářet nadbytek. to asi, kdybyste se bavili s jakýmkoliv třeba i současným politikem pražským, tak vám v podstatě jaký, jakoukoliv intervenci do městského prostoru vždycky dokáže bravurně zdůvodnit tím, že zkrátka je potřeba dělat v tom městě to, co vydělává, to, z čeho lze získat nějaký, nějaký zisk. Tady je tedy důležité taky si uvědomit, že ty města jsou tedy v dnešní době vytvářený tak, nebo v dnešní době, vlastně, vlastně v zásadě v jakýmkoliv režimu ty města mají funkci jakéhosi udržovače status quo. V podstatě jsou to takový tedy kulisy, ve kterých probíhá ten systém tak, jak má, tak, jak vyhovuje těm elitám. Ty města sama o sobě vlastně jsou tou lokalitou, kde nejenom tedy dochází k vytváření té kapitalistické náhodnoty, ale zároveň ti obyvatelé, kteří v tom městě žijou a to město využívají, tak se úplně přesně chovají podle těch šablonek, který ten kapitalismus k tomu, aby fungoval, potřebují. To znamená, přistupují na to, že budou pracovat pro ty korporace, přistupují na to, že si budou kupovat byty od těch korporací, přistupují na to, že si budou půjčovat ty půjčky, ty hypotéky na to, aby ty byty v těch, který ty korporace staví, aby v nich mohly bydlet. A vlastně celý ten jejich život se tedy odehrává v takovýchto velice úzce vymezených kolejích. No a v podstatě, co je taky důležité, je, že lidé mají velice omezenou možnost rozhodovat o tom, jak to město bude vypadat, protože většinou o tom městě právě rozhodují jenom ty elity, který v jejich zájmu je, aby tento status quo zůstal zachován. A v podstatě stačí, když ostatní lidi jenom umlčí nějakou iluzí o svobodě, třeba o, o, dost často se ta svoboda omezuje tedy na svobodu volby, to znamená volby, svoboda volby konzumu. můžete si vybrat, jestli budete bydlet v kondominiu, nebo já nevím, ve starém bytě někde, můžete si vybrat, jestli se najíte v Burger King nebo v McDonaldu, tak to je asi tak zhruba ta svoboda, která spoustě lidem stačí v tom městě. No, teď tedy známý koncept Ride to the City, nicméně asi by se tady měl aspoň krátce objevit v souvislosti tedy s tímto tématem. První, kdo s tímto konceptem přišel, byl francouzský marxistický sociolog Anne Lefebvre, který v zásadě tedy už v těch. 60. letech značně kritizoval uh, už to modernistické město, jakým způsobem funguje uh, a že vlastně tedy ti lidé, co v těch městech žijou, tak vůbec nemůžou nějak ovlivňovat uh, městskou politiku ani tvorbu městského prostoru, uh, který obývají, že to jsou v podstatě jenom takový uh, figurky a ti ostatní, uh, nebo že, že vlastně ti obyvatele toho města v zásadě akorát umožňují uh, aby ti bohatí mohli ještě víc bohatnout a v podstatě to kapitalistické město tedy produkovalo především značný tedy odcizení lidí od svého vlastního prostoru. Nejenom od práce, kterou oni vytváří, ale zároveň i od prostoru, který, který jsou nuceni obývat. Nebo nemají možnost obývat, obývat jiný. No. V podstatě v tom kapitalistickém městě naprosto převažuje směna hodnota prostoru nad hodnotou užitnou. Takže jakýkoliv druh prostoru, který ve městě se nachází, tak... Vždycky, když, když se objeví nějaká možnost, jak na něm profitovat tedy ekonomicky, tak to bude mít větší váhu, než to, že ten prostor třeba slouží lidem k nějakému k uspokojování nějaké potřeby nebo nějakému konkrétnímu užitnému účelu. To město tedy je redukováno na jakousi tedy infrastrukturu, která umožňuje pouze nekonečný konzum a hromadění Henri Lefevre tedy byl vlastně autorem té teze o tom, že kapitalismus vykořišťuje lidi jako producenty, konzumenty a konzumenty produktů a konzumenty prostorů. No a co třeba taky Henriho Lefevra velice rozčilovalo, bylo to, že lidé postupně ty, městský, ty města opouští, protože ty města byly do značné míry zničený industrializací a komercionalizací a vlastně i ty lidské vztahy v těch městech byly tedy velice odcizené, takže ti lidé začali postupně z toho města odcházet a hledat nějaké jiné lepší životy mimo město. A on tedy jak jsem už říkala, se dost často vztahoval k ideálu nějakého středověkého města, kde tedy on měl pocit, že ty vztahy ještě fungovaly dobře a ty lidi nebyly ocizené od své, ocizení od své práce. Ale samozřejmě je to diskutabilní. Nicméně ten jeho koncept Right to the City je zároveň voláním po obnovení někdejší společenské politické a kulturní funkce centra města. On se hodně často stahoval především právě k centrum měst, protože ty centra, to už to vidíte třeba i na Praze, že jsou v podstatě nejvíc exploatovaný tou kapitalistickou doktrínou. No, tadyhle mám zase jenom nějaký takový obrázky, kde vlastně jako by se snažím nějak jako ilustrativně znázornit, jak ty lidi tam fungují vlastně jako takový ovce, jo, když vidíte nahoře, tak to je ta průmyslová revoluce, jak ty lidi jdou v řadě všichni do té továrny a pak se teda ubytujou v těch domečkách, který pro ně ten továrník vyrobil a pak dál zase vidíte nějaký třeba supermarket, jak tam ty lidi všichni běhají a nakupujou a zkrátka jsou to vlastně na těch černobilých fotkách jsou to Především ti producenti a pak tam nolé jsou to hlavně ty konzumenti. No, e, potom e, Gidebor tady, to je, to je, to je člověk, kterého asi nemusím představovat. Já ho tady mám krátce zmíněný, hlavně z toho důvodu, že on byl jedním z velkých kritiků toho, jak ty města e, Fungují, nebo vlastně už ty ty, ty modernistické města v těch 60. letech považoval za velice nelidská, předvídatelná, nudná. V podstatě lidé se v nich tedy opět chovají úplně naprosto předvídatelným způsobem, jako ty figurky, které teda ten kapitalismus využívá pro svoje potřeby. A on tedy byl autorem různých technik, jak jak lidé můžou uh, tyhle zajaté vzorce chování v tom městě uh, anebo třeba zajeté vzorce produkce města uh, narušovat různými subverzivními technikami. Já to tady změním především z toho důvodu, že uh, se to dá vlastně považovat za uh, jaký účitý druh kamenink, protože když v tom městském prostoru najednou se rozhodnete udělat něco, Neočekávaného, něco subverzivního a nějak ten prostor využít jinak, než jak se od vás čeká, tak vlastně už si ho nějakým způsobem trošku jakoby přivlastňujete a spochybnujete tu propagandistickou třeba funkci, nebo tu utilitární funkci toho městského prostoru, který jinak slouží jenom pro, pro tu produkci a nad, vytváření té nadhodnoty. No, tak tady mám takový jako Jenom zase ilustrativní obrázek toho, jak vlastně nahoře, to je fotka od nás z Malešic, kde nám developeři postavili jakýsi baráky a ohraničili to kdysi dávno takovým jakoby spektakulárním plotem, kde vlastně se je jakýsi spektákl nějakého ráje městského, kde tedy jsou ty paneláky, ty kondomínia obklopený džunglí a mořem a nějakým jezírkem z Lekniny a leguány A vlastně to je teda jakoby, e, ukázka vlastně toho, nějakého toho druhu, té pacifikace toho člověka, jako kupte si u nás úžasný byt za tři miliony, budete prostě váš život sebe podobat ráji. No a pak dál fotka z Frankfurtu, kde je zase vidět třeba nějaký příklad právě té toho, toho detournement, té subverze toho prostoru pomocí street artu. Tak, další důležitý, důležitá osobnost, která pojednávala o konceptu Right to the City nebo Právo na město, byl Peter Markuse, nebo tedy stále ještě je, on ještě pořád žije, což je tedy syn Herber, Herberta Markuseho, postatně známějšího otce, a ten tedy vyslovil důležitý teze o tom, že ty lidský, různé potřeby a aspirace, které lidé mají, tak v městě nejdou uspokojovat nejenom na základě nějaké ekonomické deprivace, ale třeba i na základě odcizení těch lidí na, na bázi jiné odlišné kultury, nebo třeba jiné odlišné rasy, etnicity, jiného genderu, nebo jiného životního stylu a, a podobně. V podstatě ty města jsou doznačné, ty neoliberální města jsou doznačné míry tedy velice rasistická, patriarchální, heteronormativní a e, panuje tam jakási tedy představa, že potřeby lidí, obyvatel v tom městě stačí uspokojovat pomocí konzumu, což ale samozřejmě není pravda, protože jednak konzumem nelze uspokojit všechny lidské potřeby a za druhé spousta lidí nemá přístup k tomu, aby mohli konzumovat. Nebo ne, ve stejné míře. No, takže zkrátka řešením tedy podle Lefevra je nějaký úplně, já se pomůlám, že to tady mám takhle úplně rozpadlý, ty, ty, nějaký úplně nový vyjednávání lidských svobod a práv ke vztahu, ve vztahu tedy ke schopnosti participovat na vytváření a užívání městských prostorů. To znamená, že zkrátka my bychom měli být schopni určovat toho, tu podobu toho města a to, jak, jak to město budeme užívat. Měli bychom mít možnost demokraticky kontrolovat tvorbu toho prostoru ve kterém potom jsme zároveň nuceni žít. A bylo by tedy mělo, mělo by být možné v tom městě uspokovat různé potřeby. Tady zase třeba vidíte obrázky, třeba já nevím, jak se lidi dívají na nějaké promítání, někde na střeše nějakého baráku, nebo že si udělají párty na ulici, nebo že třeba dělají nějaký guerrilla gardening na ulici. Možná, že už to jsou takový trošku jako hipsterský, jakoby, já nevím, už, už prostě to je takový kliše, že jako si uděláme teda záhonek na ulici a, a pak se tam pustíme film. Ale když třeba byste potom se bavili s těma lidma, který se snaží tyhle věci provozovat, a tak kolik třeba to stojí úsilí vůbec sehnat na to povolení, tak byste zjistili, že to do určité míry může být docela subverzivní dělat i takové věci. No, jinak já bych se trošičku tady víc zaměřila především na veřejný prostor. Veřejný prostor samozřejmě jsou tedy, asi, asi bych řekla, že to je takový to úplně nejtradičnější commons, nebo ty nejtradičnější obecně sdílené statky ve městě, ale zároveň se na nich nej, nejlíp dá ilustrovat to, jak poslední dobou rapidně ubývají, a nebo postrádají tu svoji funkci, tedy tu, tu svoji veřejnost. Takovými veřejnými prostory jsou především ulice, tedy náměstí, tržiště, památky, parky, veřejné budovy. A podle zákona by, bychom měli mít k těmto prostorům neomezený přístup. A měli bychom taky vlastně my jako veřejnost mít možnost určovat pravidla, která v těchto prostorách platí, bohužel ale když se pak na to podíváte, tak často ty pravidla třeba určuje veřejnost, ale ta veřejnost je už nějakým způsobem semletá tou kapitalistickou e, rétorikou, takže oni vlastně ty pravidla chtějí určovat vlastně ve shodě s těma elitami, aby se dalo říct. No a veřejný prostor tedy by měl e, už ze své podstaty umožňovat schromažďování a interakci veřejnosti a měly by tedy, mělo by být možné, aby se v něm odehrávaly aktivity, které jsou důležité pro, pro naši kulturu, pro, pro lidskou společnost, což opět se úplně tak neděje, nebo se to děje za různých kapitalistických podmínek a podobně. No, takže v zásadě tedy veřejné, pro, veřejné prostory e, poslední dobou, zejména tedy v tom neoliberálním nastavení městského vládnutí, ubývají a to zejména tedy na úkor prostorů polosoukromých a soukromých. V nichž jsou pravidla určována především majiteli těch prostorů. Můžou to být třeba nějaká muzea, galerie, obchody, nákupní centra, zámky, hrady, hradby. Nebo hradby, to jsem asi chtěla napsat hrady, ale to je jedno. Tak, nicméně tam už ten přístup není tak volný, je značné míry regulovaný a Vlastně je možné tím, že jsou ty prostory tedy privátní nebo semiprivátní, tak je možný je kontrolovat a lépe komerčně využít, tím, že právě o nich nerozhoduje ta veřejnost. A dost často tedy se setkáváme s tím, že ty prostory, a nejenom ty semiprivátní a privátní, ale i vůbec ty, které stále ještě považujeme za veřejní prostory, bývají tedy kolonizovány komerčními aktivitami a různými privátními zájmy, to, je, nebo to, může, to můžeme třeba stáhnout i na výskyt reklamy v prostoru. No a vlastně tady vidíte třeba na, na obrázku, když třeba Hyundai měli, zabrali celý staroměstský náměstí pro nějaké svoje vlastní komerční aktivity. No a dále potom tam vidíte třeba na dalším obrázku jak tadyhle vlastně vpravo dole, to je nějaká gated community a vlastně i ten Center park Praha je tedy gated community, takže nějaký druh uzavřenýho prostoru. Aha, tyjo, tak musím urychlit, jsem říkala, že budu muset mluvit dlouho. <laughs> Aha, no takže vlastně ten veřejný prostor... E Jakoby ne, ne, dneska by všichni chtěli, aby spíš tam ty lidi tak spíš jenom tak jako chodili na návštěvu, aby tam jako nic moc nedělali, aby tam pokud možno jenom konzumovali, aby tam tedy vlastně vůbec nebyli ti, kteří tam nekonzumují a kteří tam třeba chtějí, dejme tomu třeba přespat, nebo já nevím, prostě tam dělat něco jiného, než, než tam jenom přijít a zase odejít. Tak tadyhle nějaký mám nějaké jako obrázky. V současnosti tedy dost často ty, se pohybujeme v takové atmosféře, kdy vlastně lidé se hrozně bojí v tom veřejném prostoru, že, že jakýkoliv nebezpečí, čímž je vlastně legitimizováno to, že se ty prostory sekuritizují. Neustále se zvyšuje počet různých hlídacích agentů, bezpečnostních kamer, kamer a podobně. A, no, tak já to trošičku tedy urychlím. V podstatě z toho veřejného prostoru se poslední dobou stále víc ztrácí skutečný život, čím se vlastně paradoxně stává víc nebezpečným, protože není tedy pod permanentním dohledem nějaký té komunity, která ho užívá. A... No a... Zajímavé je, co bych, na co bych ráda upozornila, je tedy Don Mitchell, který taky se věnuje právu na město tak ten tvrdí, že, že vlastně to právo na veřejný prostor nikdy nebylo úplně garantováno a, a že vlastně naším úkolem je tu sociální spravedlnost dosahovat bojem, takže velmi důležitou roli mají, má tedy občanská společnost a radikální aktivistická hnutí, která by si měla nějakým způsobem ten, to, ten svůj přístup k těm veřejným prostorům vybojovat. Teď se dostáváme teda už k závěru a to jsou městská sociální hnutí. To je mimochodem tedy vlastně téma mého současného výzkumu, kterýmu bych se měla v následujících letech věnovat. A konkrétně tedy v České republice. No a ty sociál, městské sociální hnutí ten koncept sám o sobě je docela komplikovaný, jo? co vlastně ještě městský sociální hnutí je a co už není, ale tím teď nemáme čas bohužel se zabývat. Nicméně jsou to hnutí, které se převážně zabývají různými městskými tématy. Opět je otázka, co je městské téma, jestli to, co je městský prostor anebo to, co se nachází v rámci města. No, nicméně dost často tedy tato hnutí bojují o o živobytí, o dostupné bydlení, o různé tedy zdroje, o právo ovlivňovat městskou politiku nebo produkci městských forem a život sociálně a ekonomicky spravedlivé, nebo bojují tedy za život sociálně a ekonomicky spravedlivé, spravedlivé společnosti. Dokonce už i v rámci tedy těchto aktivit vznikla Světová charta o právu na město, jejíž tedy, jejímž účelem je dosáhnout uznání a právní vymahatelnosti práva na město, jakožto nového druhu lidského práva. Tady jsem tady ještě dala odkaz na webovou stránku organizace Right to the City, která združuje všechny americký uh, grassroots, nebo ne všechny, ale takový ty důležitější uh, Iniciativy a hnutí, který se v Americe nachází a operují a bojují za různá městská témata. Tady mám ilustrativně pár obrázků. Třeba nalevo nahoře, tak to je organizace Picture the Homeless, kdy tedy ňuorští bez, bezdomovci okupují domy a to je tedy jejich druh, druh akce potom třeba jiná organizace z New Orleans, Safe Streets to jsou zase místní komunity které se spolčují a bojují za to, aby vlastně v těch jejich uvozovkách, getech nebyla příliš vysoká kriminalita a aby s tou kriminalitou nebylo zacházeno nějakými represivními způsoby a potom je vlevo dole vidíte, to je z Bostonu zase místní Right to the City buňka, kde tedy se sešli lidé, jejichž domy mají být, nebo jejich domy byly byly vlastně exekuovány bankami. No a potom ještě dole vpravo, tak to je třeba takový typický anti-foreclosure tým, neboli tedy tým lidí, který vždycky, když, když někomu v Americe hrozí, že mu má banka sebrat dům, tak se zkrátka tenhle ten tým plus další třeba přátelé sejdou a ten dům obklopí a vlastně ho jakoby brání, vytvoří takovou jakoby domobranu. Potom tady to jsou nějaký ukázky tedy ze zemí třetího světa, kde... Vlastně spousta lidí žije v různých neformálních, neformálních sídlech, v různých tedy budovách, které si třeba postavili bez jakýchkoliv povolení a bez, bez toho, aniž by si třeba koupili tu půdu pod, něma, pod těma svýma budovama. A pak tedy třeba může přijít nějaká, nějaké rozhodnutí na vládní úrovni, že se zkrátka má třeba celá nějaká čtvrť, nějaký slam srovnat se zemí a ti lidé tedy bojují opravdu s, s všemi možnými prostředky za to, aby, aby nebyly vysidlováni tímto způsobem. Pak tady mám taky další ilustrace třeba z parku Gezi, to je taková hezká ukázka toho, jak lidé brání svůj park právě v Istanbulu před tím, aby byl zastavěn nějakýma zkrátka developerskými projektama, nebo třeba v Berlíně, kdy místní lidé, zejména z Kreuzberku, velice aktivně bojovali proti developmentu MediaSpray, nebo jak se čte, a kdy vlastně byla tam určitá tendence vytvořit z této části Berlína takovou jako velice bych to řekla, komerční čtvrť pro bohaté. No a pak tady třeba ještě do těch městských hnutí se vlastně dá zařadit i různý hnutí třeba za, který usilují o okupování například továren, to znáte asi z Argentíny, tady zrovna tahle ta fotka je z Řecka, kde tedy k tomu taky docházelo nebo ještě dochází, že lidé zkrátka hromadně si přivlastňují továrny, v nichž pracují a který zkrachovali No a pak tedy městská sociální hnutí v Česku. No tak to je teď moje téma, který je dost, jakoby, ne, nevy, ne, ještě se o tom zas tak, vlastně se tím, se tím nikdo moc nezabýval. Zajímavé je, že u nás by se dal, dal za určitý takový mezník, kdy se začaly vyskytovat, považovat tedy rok 2010. To hodně souvislo tenkrát s s volbami, kdy opět vyhráli ODS a vytvořili koalici z ČSSD. No a nicméně teda ta česká sociální hnutí, městská sociální hnutí, já bych jim především asi vůbec asi ani neříkala sociální hnutí, sociální hnutí to asi úplně ne, není, proto to mám v uvozovkách, ještě jsem proto nevymyslela nějaký vhodný sjednocující název, Nicméně, co je třeba u nás takového typického, je to, že se u nás ty, ty, ty různé iniciativy snaží bojovat především za různé středostavovské zájmy, nebo za různé, dost často tam figuruje takový ten not in my backyard syndrom a uh, málo kdy bývají schopný tedy mobilizovat větší množství uh, lidí. V podstatě jim úplně schází radikalita, ať už z hlediska toho, co požadují, uh, nebo i z, toho, z hlediska toho, jakými aktivitami těch svých cílů dosahují. Nejpopulárnější je u nás především různý druh lobbingu. Já neříkám, že to neexistuje v jiných zemích. Samozřejmě jinde to existuje taky, že se zkrátka lobuje, chodí se na radnici a chodí se dělá se osvětová činnost, dělají se různý přednášky. To děláme třeba my jako Prágovič, samozřejmě, že taky děláme lobbying, taky děláme osvětovou činnost dost často některé ty iniciativy se snaží protestovat takými různými zábavnými formami, že třeba zaberou prostě nějaký prostor třeba na, já nevím, třeba na břeží, že je to se dá taky považovat za určitý druh protestu, jako my chceme, aby tady nejezdili auta, chceme, aby tady chodili lidi, tak my vám ukážeme, jak by to bylo super, kdyby jsme tady mohli všichni hromadně konzumovat ve stáncích a tancovat, bo já nevím, ale samozřejmě s tím se to nesnažím nějak jako úplně schazovat, protože jsem toho taky součástí těch daradikalizovaných iniciativ. No a v podstatě by se dalo říct, že v Česku je jediná tedy jediné hnutí, které lze považovat za radikální, ať už z hledi, především z hlediska požadavků. Tak jsou právě tedy anarchisté, skotoři a jejich příznivci a i ti, i ti tedy prochází určitým vývojem vlastně teprve až v poslední době začalo docházet u tohoto hnutí k tomu, že začaly propojovat své síly i s jinými deprivovanými skupinami obyvatel, což, což vlastně jako třeba dřív nebylo tak typický, určitě ne v 90. letech, to dost často ti skvoteři především bojovali za své vlastní zájmy, tedy mít nějaký skvot sám pro sebe a teď už teda to začal mít tento přesah, což mě velice těší. O tom nám asi něco řekne víc Lenka. No a tadyhle to je úplně poslední slide. A to je jenom, jako, že bych chtěla upozornit na takový zajímavý fenomén, který se vyskytl v Světlu. Když už teda si tady máme říct, jaké jsou nějaké možnosti, jak vlastně si ty kamen Znovu, znovu získat pro, pro sebe, nebo jak o nich moci rozhodovat, tak tím, že vlastně jakoby obecně, obecně pro kamenci je asi výhodnější spíš nějaká menší třeba komunita, nějaký menší sídla, kde je do značné míry decentralizovaná moc, ale my asi všichni víte, že žijeme v době, kdy teda na světě se vyskytují obrovský několika milionový města. A teď jak si teda získat vlastně, jak ty kamens si pro sebe usurpovat v takových obrovských městech. V Světlu se to třeba povedlo docela dobře, i když zatím je to ještě pořád věc, která se vyvíjí a ještě neskončila, ale v Světlu existuje jedna část města, vlastně celý jižní světl je naprosto zamořený nějakými tedy různými fabrikami, je tam taková řeka velká, která tam proudí vlastně ze skalistých hor a to je úplně totálně jako zanesená a špinavá a v podstatě americká vláda rozhodla o tom, že ty korporace plus to město, který tedy tu čtvrť obrovskou v podstatě zničili a udělali z ní takové jako úplně, taký místo k nežití, takže by měli teď vlastně ze svých peněz celou tu čtvrť revitalizovat. No a místní obyvatelé si řekli, že zkrátka nechtějí, aby si to oni udělali po svém, že chtějí zkrátka, aby oni mohli rozhodovat o tom, jak ta čtvrť bude nově vypadat. A vlastně je tam strašně zajímavý, že se spojili, já nevím, několik desítek různých organizací, který čítají třeba indiány, migranty, matky s, s malýma dětmi nebo nějaký třeba dětský oddíly, skautský, nebo jo, vlastně úplně strašně obrovský, obrovská diverzita různých iniciativ a oni se všichni spojili do jedné obrovské koalice, kde tedy se jim podařilo vytvářet, společně produkovat představy o tom, jak by ta lokalita měla vypadat a jak, co tam oni chtějí dělat, co by v ní mělo být, Uh, tak třeba jeden, jeden takový příklad, co se tam třeba udělalo, je, že udělali obrovský park na jídlo, jakože vlastně tam v tom parku se pěstuje zelenina, jsou tam ovocní stromy a vlastně můžou tam chodit úplně všichni konzumovat ty potraviny. Ty potraviny jsou takým jako hezkým, hezkou ukázkou Kamens, která se poslední dobou dost snaží, jako hodně iniciativ se snaží to introdukovat do toho měst, městského prostoru, tu pro, produkci tedy potravin. No, takže já myslím, že asi už jsem toho řekla dost. Tak, to je vše.